Bună ziua, dragi ascultători! Dumnezeu se folosește de împrejurările obișnuite ale vieții pentru a se face cunoscut oamenilor. În înțeleapta sa pedagogie, El se folosește de orice posibilitate pentru a vorbi oamenilor. Uneori le arată dărnicia sa, îndemnându-i la recunoștință. Alteori îi privează în mod pedagogic de bunuri. Acest mod concret de cunoaștere a lui Dumnezeu, prin călăuzirea lui Dumnezeu, este numit de Sfântul Maxim mărtuisitorul, pronie sau judecată. Îl cunoaștem pe Dumnezeu prin apelul pe care îl l face în diferite împrejurări, în contactele și solicitările seminilor, care uneori ne pun răbdarea la grele încercări. În necazurile și greutățile care vin asupra noastră, în insuccesele trecătoare sau mai îndelungate, în bolile proprii sau ale celor apropiați, în mustrările conștiinței pentru păcatele și greșalele săvârșite, dar și în ajutorul cel primim de la Dumnezeu în biruirea lor ca și a altor piedici și necazuri care ne stau în cale. Este o cunoaștere a lui Dumnezeu care ne sensibilizează mai direct față de Dumnezeu și care ne ajută la găsirea unui drum propriu de desăvârșire, de manifestare a cădinței, de sporirea dragostei noastre față de El și față de semeni. În această călăuzire a lui Dumnezeu cunoaștem practic bunătatea, puterea, dreptatea, înțelepciunea și marea răbdare a lui Dumnezeu cu noi, dar și grija lui atentă și planul lui cu noi. Astfel, îl cunoaștem pe Dumnezeu în grija lui specială față de noi. Îndeosebi împrejurările grele produc în noi o sensibilizare mai acută și o subțiere a ființei noastre pentru viața religioasă. Ele fac sufletul mai sensibil pentru prezența lui Dumnezeu, care are un plan deosebit cu fiecare. Îl împing la o rugăciune mai simțită către el. Atunci ne rugăm mai insistent. Atunci cerem mai insistent ajutorului, experimentându-l ca pe o persoană atot bună, care nu rămâne indiferentă la necazurile noastre. În deosebi, psalmii Vechiului Testament dau expresia acestei cunoașteri directe a lui Dumnezeu în împrejurările concrete ale vieții. Dumnezeu ni se face cunoscut în toate suferințele și dificultățile noastre, dacă căutăm să vedem și greșalele noastre care stau la baza lor, căci adesea am uitat să vedem în tot ceea ce avem darurile lui Dumnezeu purtându-ne într-un mod nemulțumitor și nerecunoscător față de el, pentru că nu le-am folosit ca daruri pentru alții, motiv pentru care ni le și ia înapoi. În acest sens, zice Sfântul Simion Metafrastul, toate încercările ți s-au întâmplat din dreapta judecată și pronie a iubitorului de oameni, Dumnezeu, pentru că te-ai arătat nerecunoscător față de el. Căci cele ce le-ai dat binefăcătorului tău, acele le-ai și primit Și cu ce măsură ai măsurat, cu aceea ce se va măsura Și dreaptă este judecata lui Dumnezeu care s-a făcut cu tine Suflet nerecunoscător și nemulțumitor Care ai uitat de binefacerile lui Dumnezeu Pe Dumnezeu îl cunoaștem și în solicitările semenilor noștri În fiecare om ne întâmpină de fapt Hristos cerându-ne ajutorul și sprijinul. În mâna întinsă a săracului este întinsă mâna lui Hristos. În vocea lui auzim vocea lui Hristos. În suferința lui e suferința lui Hristos. În toate Dumnezeu coboară la noi și ni se face cunoscut. Vă doresc o zi bună și binecuvântată.